Хоч круть-верть, хоч верть-круть, а кінець один. Або на фронті без зброї, або тут на місці, на вербі чи біля муру. Звичайно, всі вибирають фронт і навіть спеціально поспішають до воєнкомату, щоб скоріше на фронт, бо по місту шниряють і вишукують та виловлюють усіх різні оті зайці, щоб посадити в тюрму а потім може й розстріляти чи повісити оті самі зайці, що знову будуть орудувати в тилу. Найперше вони себе забезпечують від свідків і взагалі від порядних людей, бо все-таки бояться майбутнього правосуддя, що може колись таки прийти. Вони вже так себе забезпечували при попередніх володарях і тепер мають досвід. Ось такі діла творяться в місті» а відзвідані тюрми жінками нагло припинилися. Четвертий вартовий підняв галас, ударив на сполох, сподіваючись, певно, заробити ордена таким викриттям контрреволюції, викликав чергового, вдвох вони напали на господиню, господиня героїчно відбріхувалась, але ті все ж таки почали складати акта. Над господиною нависла петля. Тоді втрутився Вася-танкіст. Він вибрав тактику не менш геніальну, ніж та, якою вжили перед тим жінки. Підійшовши до вартового біля дверей, він почав його розюджувати, відволікаючи увагу від господині різними своїми зачіпками, на зразок таких «Молодець, Павлуша». «Я не Павлуша». «Хіба?» «Та підожди, тож ти помиляєшся, ти ж Павлуша». «Я не Павлуша. От ти скажи, яка ошибка. А я думав, Павлуша, жаль. Так хочеш орденок заробити, товариш Павлуша? Валяй-валяй, тільки той орденок ти не заробиш, не з того боку носять. «Сядь! А то чого б? А, заастую! Так тобі й повилазило. Чого причепився до женщини, чортів хахол? Ти сиди-сиди, я тебе не стягаю». «Я, брат, насидівся в танку, а ти от на отакім троні з бабами воюєш, га? Сядь, слиш, не кричи, Павлуша, і не клацав пукавкою, ти не годишся на цю роботу. От як нас поженуть на фронт, на передову, там ми з тобою тоді поговоримо, а то з бабами тут кожний зможе». «Втручається черговий, Вася його осаджує». «Товаришу діжурний, ви тут ні при чому, бо ви тут не були!» Вартовий кипить, кричить на Васю, а Вася — ніяковісінької уваги. Вартовий усе більше і більше пускається берега, виходить із себе. Він наговорює купу дурниць, а Вася іще з більшим олімпійським спокоєм жигає його у найвразливіші місця. Черговий теж починає кричати на Васю. Тоді Вася і собі раптом викрикує несамовито: Старшину, старшину сюди, покликати старшину. З'являється старшина. Ковнір шкереберть, ушанка понуро насунена на брови. В чому діло? Товаришу старшина, каже Вася милим, ідеально сердечним та спокійним голосом. Навіщо висадити сюди п'яних вартових? Хлопець під градусом, роняє оружіє і може вийти брат чортів що. Черговий і вартовий поперхнулися на півслові. Старшина дивиться якусь мить на обох. Тоді підходить до вартового. «Дихни!» «Та то... е. той... дихни!» Вартовий перелякався, став на струнко, дихає в обличчя старшині. Покрутивши носом і не сказавши ні слова, старшина насуває свою ушанку зовсім на очі, і виходить, по якомусь часі з'являється караульний начальник із новим вартовим. Він знімає старого вартового, заміняє його новим і виходить. Сплюнувши, черговий виходить також. Тоді Вася підходить до нового вартового автоматника і насипає йому насіння у полушнелі. Інцидент вичерпано, але жінки вже не ходять. Вася зітхає під столом, либонь за носінням і Ідійоти не знають, де їхнє щастя. Жінки не ходять. Найголовніше, мабуть, у їх відвідинах було те, що вони зруйнували реальність тюрми, створивши на деякий час ілюзію свободи, навіть близькості родинного затишку і добросусідства. Проте випадок із господиною на цьому не закінчився. Він закінчився щойно аж надвечір тим, що господиню десь раптом було забрано, і вона вже не повернулася. Прийшла якась заплакана молодиця і забрала її дітей. У хаті запанувала гнітюча тиша, що навалилася на людей разом із присмерком, тяжка як учадіння. Увечері, повертаючись із допитів, люди почали приносити нові чутки в яких з'явилося і нове, ні, не нове, а добре Максимові знане ім'я Юрчука. Ім'я Юрчука зроджує болючу асоціацію. То була кольорова феєрія. Сходячи просто в очі, сліпуче сяє сонце. Велике, воно піднімається за обрію вогняною півкулею. Це в центрі, а праворуч земля оздоблена великим колоссям стилізованої пшениці. І ліворуч – море. Над сонцем – синя баня неба, поділена на концентричні кольорові кола, від рожевого над сонцем і до темного ультрамариново-зеленого вгорі, в зеніті. Ті кола концентричні перетинають широкі пасма променів, розходячись від сонця конусом і на місці перетинання з кожним колом ті всі промені дають інший колір. Сліпуча кольорова спектральна мозаїка, а по тій мозаїці зліва направо по діагоналі за сонця просто на глядача ідуть сиві, білі і чорні хмари, зловісні, пекельно-динамічні. Виходячи з точки, як дим від пострілу, вони стремлять у гору по діагоналі, і там розгортаються, клубочаться, нависають сталево сизими і чорними брилами, загрожуючи впасти на сліпуче сонце і його роздушити. А за тих хмар, аж з найдальшого куточка вгорі, вилітає Веремія Цяток. Наближаючись шаленим льотом униз до сонця, вони Одна по одній розгортаються в зграю ластівок, чорних із бронзовою каймою, а низько над морем та над землею, понад колоссям вусатої пшениці, ті ластівки вивертаються білими грудьми до сонця. І то вже ніби не ластівки, то буревісники над морем і над землею, над золотими струнами, ні, над списами пшеничної ості степу. Аж на море вусом звисла, звисла і шумить. Ці слова течіни декламував Микола, коли малював цю феєрію. Це була завіса в театрі. Грандіозна завіса панно, десять метрів на десять метрів. Сліпуча, приголомшуюча симфонія. Сонце дійшло, але воно ще чекає, чекає чогось. І те чекання чомусь відчувається на всьому. Чекання великого початку, воскресіння чи великої бурі, що все оновлює, а чи великої катастрофи, що все похоронить. Внизу під сонцем, під морем і під землею на широкій смузі кобзарі в ряд, як військо. Вони сидять над бандурами в єдиному напруженні, але вони не грають. Сліпі і довговусі вони чекають тримаючи мозеляські руки на струнах. Задумалися, слухають, чекають. Чекають на гасло. Ось-ось ударять літаври. І тоді це сліпуче сонце його Максимової вітчизни, загрожене чорною-чорною смертю на грані Великого Воскресіння. Сонце їхньої вітчизни, його і Миколиної, це вони вдвох поставили там те сонце, ту сліпучу феєрію, і один уже заплатив за те життям. Це вони піднесли ту страшну правду перед очима всіх, що схвильовані і приголомшені оглядали її, дивуючись безумству хоробрих. А вони з Миколою робили її.